I Irratif Egun honent zule zaharrak eta gazteak, ongi etorri gure Irratiflash emankizun berezi honetara. Gaur Rurunako ikastoolatik emankizun berezi bat eskainuko dizuegu. Berezia, biart artista ezagutuko bai ditugu. Zuriñe Hidalgo eta sustraik kolina. Az gaite zen izarreta iraitz. Hasteko Zuriñe Hidalgo hitz egingo dugu. Zuriñe Hidalgo gazte sortua, kantaria, irakaslea eta telebizten aurkezle da. E taldeko kantaria eta sorgintzulo ETB bateko emankizuneko zuriren papera egiten du besteak beste. Badakizue Thor Margoarekin lan egiten du. Zurine asteko bertso bat prestatu dizugu ongi etorria emateko. Eiande, nahi du Zuregan gauza ainit zentzunak ditugu, galderak egiteko ainit zbaditugu, gukzu ikusi eta bihotza zaigurtu, urrundik zatoz eta eskertzen zaitugu. Egunon, Zuriñe, kontent alzara ikastorara etortzeaz? Egunon, oso oso pozik, eta bueno, zuena horpegiak ikusita, eta zelako goazen ituzten ni etortzeago, are bueno, bueno, pozik baino, pozikago, bai, bye. Bai, bai. Nola iritsi zira kantaria izaitea? Pabeitxuni... Niri txiki txikitatik gustatzen zitzaidan kantatzea, da beti amonarekin asko kantatzen nuen, eta amaika orta nituela, ni oso lotxatia nintzen, oso oso lotxatia. Eta amaika bat urtarekin ikusinun hor telebistan, kastin batekin bat egin batzutela, beti zugaraiak zegoen, txikiak irakzaete, eta aspaldi, aspaldiko saio, batekoa, bate, ba, saio batzen, eta... Eta tira ba, animatu nintzen, aurkeztu nintzen, kastin horretara, eta hazin nintzen kantatzen da, txiki txikita dik nuen guztoko, baina gero konturatu nintzen, jo, boso guztoko nuela e, poliki poliki nere kantuk egitea, beste unha horrean kantatzea, eta aulea poliki poliki ba gaur egun arte. Eta nola izan zen zure lehen kontzertua? Ba, nire lehenengo kontzertua izan zen ba, kastin horretatik, e, kastin horretara aurkeztu nintzen, hartu ninduten eta telebista saio batera sartu nintzen eta hortik sortu zen bere garaian izan zen betizu taldea. Eta horrekin hasi nintzen ba, bost lagun ginen eta hasi ginen ba, Euskal Herrian zehar ba, kontzertuak ematen eta nire lehenengo lehenengo kontzertua ba, egiasan ez dut ogoratzen. Lehenengo, lehenengo ez dakit. Gero bai, beste talde bat izan duela, eta hori bai, lehenengo kontzertua izan zen, nere herrian, zizur nagusian, nafarron dagoen herritxo bat, eta hori izan zen. Zer maite duzu gehen kontzertuak ematea, edo handelei nioa izatea? Uh, bi gauza oso ezberdin ja, eta biak maite ditut bigio bat. Ze kontzertuak azkenean e, musikanik asko maite dut, eta orduan kantatzea ere bai, eta oso gustora emate ditut. Baina aldi berean, aurrak, eta aurrak eztea, eta aurretatik... Nik baita ere ikastea, horrek ere ematen dit, kriston poztasuna eta ezi nahi ze batekin geratu. Biak asko maite ditut, asko. <gülüyor> Zerg uh, zer lanek ematen ditut diru gehen? Uh, ba behitu musikak... Mm. Zero patatero esan behar neizu, baina bueno, gastuak eta kubritzeko behintzat, bai, musikatik bizitzea gaur egun, eta batez ere zortzi pertsona garen talde, talde bat garela aintzat harturik, oso zaila da, horrek ez du dirurik ematen hau da. Hobby bat izango balitz bezala, baina ez da hobiaz e, lan asko egiten dugu, ordu asko egiten ditugu, e, eta eta berez, aderrutatik beste konpentsazio batzu daude, ekonomikoak ez dienak. Gero bai, oin, e, oin ez nagoinak hasle bezala, hori telebistan nagoz, hori gintzulo eta hori da nire diru e, iturri bakarra, hori da, hori da. Nola hasi zira telebistan? Balen esan bezala hori, hamaika bat urterekin ikusi luna kastin bat, eta amataita bizatu gabe, ba, deitxu eta pundatu nintzen da hori bai, gero aitatxo-aitatxo mesez eramanazazu donostira, ze kastin egin barruen nuen donostin, eta gara, onia maik aurtarekin bertarai bateko, eta kastin horretatik ba, hartu nintzen eta osartu nintzen e, saio batean. Hola hasi zen zen? Nola egiten duzu, iru lan egiteko. Esan bezala, orainen nago irakasle bezala, ze azkenean, zuk esan duzu moduan, iru lan. Hori asko da, eta denbora ez du ematen eta denbora eman gauza askotan egoteak ez du hobe gauza gutxi hartzea eta gutxi horiek ongi egitea askota gaizke egitea baino ordun irakasle lanak ba ordezkapenak egiten ari nintzenez ba justu ordezkapena amaitu zitzaidan enun jarraitu eta ordun telebistakoa gaur egun arte hartu dut baino gogo izugarriak dazkat, eh? berriz ere ikastola eskola batera eh, bueltatzeko eta berriz ere irakasle bezalaritzeko. Eh? Zer, faltan botatzen ditut ikasleak asko. Bai, bai. Zein datorren benetako izena? Ia asmatzen duzun. Zein datorren benetako... Aiz, orasmatu e? duzu? Zuk handia zu ba. <laughs> Zondo. Zaila da kantu bat asmatzea? Zaila? Segun. Mm, esan nahi det. Zuri barrenetik atretzen zehizun kantu bat baldin bada, hau da, ba, inspiratu inspiratuta zauden momentu batean jartzen baldin bazara, eta letra bat iazten asti, asten baldin bazara, kaso horretan niretzat erraza da. Zaiagoan ikusten dut, ba, ba, enkargu bezala eskatzen dizkiguten kantua, gara imar duzuek kantu bat honen alde edo. Hor bai pixkat forzatuagoa dela eta agian pixkat gileo kostatzen dela baino bestela ez, hori bai, denboraldiak eta denboraldiak daude, eh? Denboraldi batzutan ideia pilo bat dituzu, gauza pilo bat eazte dituzu, eta abesti pilo bat ateratzen dira. Ni dara matia urte bete, uh, ez dakitela nondau den ere ideak, ze galduin dira, eta eta urte azken urte honetan ez er gutxi egin dut, eta inspirazio gutxi, baina, bueno, espero dut bueltatzea, eta berriz ere martxan jartzea. Beharko, bestela! <gülüyor> Mi cicatriz ez hecha, es de chan, es pinchado, no Zerpentsa zen dute zutaz? Beno, babegira, nire azken ikasleak izan ziren, nire zaur ezkuntzako irakaslea naiz, baina azkenengo adiz, egon nintzen, lehen ezkuntzako e, bigarren mailan. Eta beno, beraiek zeuden poz pozik, eta gero triste-triste jarri ziren, ba esan hienean, sorgintxulo egiteko eta sorgintxulon jarraitzeko, ba utzi behar nuela klaseak ematen, ez den denborarik ematen, azkenen donosti datorri behar nintzen, nina farrunen eta bueno, eromen handia zen, baina bueno, beraiek nahi ongi ulertu zuten, orain goizero-goizero ez eskolan, baina bai telebizan ikusten haute, eta bueno, alde horretatik, ba, pozik, pozik. Zergatik maite dut sugain telebista analitikoa eta edukatzia kantatzea. Bai, musika, musika. Telebista baliada bada ba, musikarekin tener zerbait ba poz handiz egiten dut edo aldi berean orain sorgintzulo aurrekin erlazionatutako zerbait baliada badare asko maite dut. Baino tira musikada neri niri bizitza ematen diana eta eta bueno, ispiatzen dagoena ta goko du da. Orduan Zer lehenengo jartzekotan musika, telebista baino. Nola egiten dut horret beret truku entzat? Oh, Guztatuko jakitea, ni neu behatzen naiz guzti zarrituta, baina nire aurren egiten ditu eta baina nola demontera egin duzu alakori? Ez daukat idearik, bai egunen batean eskatu behar dio dela, trikima juren edo beste erakusteko, ze nirekitan nago. Hori bai, primeran egiten du, emago, eh? aparta da, aparta. Gorritxo egiazkoa da edo ez zergatikan, egun batean bi aur pasa ziren, e, zorgintxulo, nikusin nuen. Ba begira, <laughs> galdera zaia, eh. Gorritxo, noski, ahots bada, da, eta entzuten duzuen ahotsa pertsona baten haotxa da, ez da, ahordona gaiuz egiten dene ahots bat, bai, gorritxo, eh, ba, nik esango nuke, Bai eta ez, eksistitzen dena eta ez dela existitzen bai. Alde batetik zu ikusten duzue, zugek entzuten duzue, eta hor dago. Eta gorritxonen pertsona badago dago, guk grabatzen dugunean, torretabiok bai egoten garela ea, ea, areto berdinean, baino gorritxo egoten da, beste areto baten, eta guk ez dugu ikusten ikusten dugu pantai txiki batean, eta pantai horretati baguzu zentzen gara, eta hitz egiten dugu berarekin. Baina hor, zugek zeusten duzue gorritxo neskara mutila dela. Mutia. Zuek? Mutia. Mutia. Ba, gorritxoen atzean leska badago. Emakume baten ahotsa dago. Bai, bai, bai, bai, bai. Eta zuz kasando zuz moduan behin etorri zirela bi, bi neska ez da, ikusi zen itzun eta gero beste beste baten etorrien irun mutik osorgintzulora. Bai, ba, hoy ezegon gikutu zu zeudenok, primeran eh, holin. Ba, or hoy exiren ETBko telebistako langile batzuen semeala labaketa gurekin. Platoan hor, grabatzen dugun tokian, horregoten da neska bat, esaten diguna, benga, asibergara grabatzen, bos, lau, iru, eta behin, bere bialabak etorri ziren, zezu den, irrikitan, ma, ba, ezagutzeko eta ikusteko non grabatzen genuen eta eta nola egiten genun eta ordun etorri ziren bisitan. Hori baizuek ere, bisitan entorzaitezkete ikustera, eh? Horrein, ja, hemen digutxira maitu behar dugu grabatzen, ez dakit jarraituko dugun edo ez? Bai, espero dugu, oraindik dik ezakigu ezer, baina jarraitu ez gero, konbiatu da zaudete, ba, gure gana etortzea eta ikustaren nola grabatzen dugun, eta hori guztia, beraz hori batak izuen erkonbentzitu behar duzu egin. Eh? Euskomotia? Bai? bai. <laughs> en nola zaldatu zen gu gitzoren ahotsa? Horizuk nabaritu zenun? Bai. Bai, bai ez da? Bai. Bai. Aurrekoa nolakoa zen? Bishkat! Hola! agungoagoa, ezta? Etorain pizka ez dakit, da? emanden du nagusiago baten e, ahotsa dela, ezta? Ba, ilen beste neska bat zegoen, jartzen. Ordun aldatu egintzuten, orain beste neska badago eta horregatik ba, zuik ere nabaritu duzu aldaketa. Fu bezala. No zetu rikostarete ikastola honetara txistak egitera. Ba, behira, behira. Hori, proiektu hori egintzen Baina, udan uste dut egin zela, hudan bueno, ez, eskolak, eskolak amaitxu baino lehen. Eta horia, bueno, zenba, hori ja, bueno, garabatu zen, hori, aspaldi, aspaldi-aspaldian ez dakit, errepikatuko den edo ez. baino errepikatze gotan, nik apuntatuko diet. A, e, a ber, urruinako ikastro bai joan bartza dite, bai edo bai, eikasle eskatu diatela. Eta berez, errepikatuz gero, etortzeko esango diet, eh? zuen partez. Bai? Zuek txiste unakontatze dituzu, eh? Bai. Ha, bai? No. Osartuko zara bat botatzera? Toto joaten da bere amaren eta, rait, eta raiten du ama, ama, irakasleari irakasle galdera batean erantzu dio eta esaten dioak. Ze galderatan, ean hor jarri duen txiklea bere aurkian. <risa> <risa> <risa> <risa> Bada Toto joaten da eskira bere aitarekin momentu batean gelditzen dira eta bere aitak esaiten du um, Toto hori. Toto begira zein... Zein mendi politak txuri txuriak, eta totok ez aiten du. Ah, nire matematikako kontrolaren ohia bezala. Hahahaha! <hisa> <hisa> <hisa> <hisa> oso na, oso na. Oso ondo. Unik apuntatuta, eh? Errepikatuz gero, etortzeko, ununtza. Zue txisteak ondatzera. Bai? EGATI FLAS! EGATI FLAS! Ahoxako zolan, kantu zirimolan, naize eta telebistan ez modan. Euskararen gaja, loka giazka ja, gaui gure agtiza ja. Zazpion langilez, txutxuta egilez, orainata geroa, ez dita izke berez, kontzer bidez. Musika ez-tiez, Euskal izen ta izan abetikotz bat bitez. Kokata hamburguesa, Euskal du mal jesa, gustua galtzea ere zer dugune jesa. Kendun nahi digute, bihotz tabertute, izak nahi gaituzte jo desagun bada gora aki Multinazionaloien egia ez gara Bretointak orzikar, kanak ta oksitan dar Norbedera izatekoak dezago Munduko egien, tai jatzilibren Bilguneko soa gukdu guktero hemen Uainen hildoan, asmo ageroan Elka ezagutza dauka gugo-goan Munduko egonkak egien bogokak Bildu garausteko zapalkontzen sokak Dantza eta hijia kantu zilargia Gauon tantzori ontsu da euskal ejia eh. Zinezua musika irakaslea? Atorrator duberko dut. Ator, ator? Ator, ator mutiletxera Kastainak jatera Gabon gaua ospatutzeko Aitaren tamaren ondoan Ikusiko dek alta farrezka Altaren pozatxe Eragio mutil aurreko dan boli nari gaztaniak errean dira, gaztainak errean di Tximplitxap lapun Gabon gaua pozik igaro. Daigun. Ando. Se onna. Elikiz <tifizik> <diez -krin> asko. Zu <tifizik> eigo on biteagatik, milla esker. Plaser bat izan da. Zoik <tifizik> ezagutzea. <¿Qué? tifizik> tort mutilé cetera afariaren menua bilatzen duzue? Ba gu, dena dugu! Adibidez zergeran! Atekit oztak, oztrak, izokina eta patea! Gero, bigarren platera! Arraina, oilaskoa, patatekin eta indio hilaja! Eta azkenik desertan bizkontxak, pastiza eta eguberriko pastiza! Eta horri fite dara! Gosusatuko du sue. Surinerekin izan gara eta orain gure Iratxi Flash hontan zu straikolinarekin mintzatuko gara. Zu straikolina bextsolari bextsolaria da ukhunja eta munduak mundu kantuaren letra egilea ere besteak beste. Eta ez desagunatz kazetaria ere badela, ba orain gu gara kazetaria. Sustroikolina, hasteko ongi etoologia emateko bertsu bat prestatu dizugu. Aurera! Bizigi polita da dugun egoera, Pozik eta horian zira zu gure artea, Eto bizrazu galdean zutera? Ongit hori sustrai, irati flashera. Kaixo sustrai, zemo duz. Oso ongi, mila eskertzuei. Olako arrera egitea batik. Kasiktaritzan lan egiten duzula, esan dugu paina zer egiten duzu zazki. E, Argia aldizkarian e, elkarrizetak egiten ditut, e, bi edo hiru astean behin e, aldiro elkarrizketatu berdin bati ba, bost horri eldeko elkarrizetara luze batzuk egiten dizkiot eta saiatzen aiz ba, bere bizia, bere, bere gauzak ikusteko moldea, bere gauzak sentitzeko moldeak ba, azaleratzen paperean eta tailende horri ba, mintzatzeko espazio bat emaiten. Bimila eta malauan, silaba irabazi zenuenean nola sentitu zinen? Ongi, oso ongi. E, ba, ira, irabaztea beti, beti da polita, ez eh, dizut gezurri gesango baina egia esan. Oso, oso momentu lasai bat izan zen eretzat, pixat eh? arriarriadaz, milaldiz imazinatu behar izan banu momentu hori, ez duen inoiz lasaitasunarekin lotuko, eta gero gertatu zenean aski, aski lasai Atse manin duen, e, seuraski garrantzia beste gauza batzuei emanielako helburuari elburuari baino, a, bideari ez, eta, eta bidean zuk gauzak egin behar zirela, e, e, egin behar ziren bezala egin dituzula uste duzunean, bagero, elburuare, pixkat, bigarren mailakoago gelditzen aizu ez, nahiz da, esateizu <gülüyor> txapelo baten azpian zure buruaik ustea betidean edera. Buru azkarra izan, merda bertsolari honbat zaiteko ez? Ez dakit, batzuk hori erraiten dute, baino, nik sinisten dut. E, bertsolariak ez gaila, ez laborariak, ez e, iturginak, ez elektrizistak, ez abokatuak, baino, azkarragoak, edo, edo torpeagoak, bakuk gurea lantzen dugu, eta gurea lantzen dugulako, bat rebeak gara hortan, ez? E, nik ustud, mundu hontan ba denok ditugula bertute edo doain batzuk, eta horiek esplotatzen edo baliatzen jakin behar da, eta eta bersoariak, ba, bizit guztia <laughs> pasatzen dugu, hitzen ba, inguruan joztatzen, mekanika bat, oli joztatzen, eta orduan duan ba, gero normala da trebeak izatea hortan ez, e, ez dut uste besteak baino azkarragoak edo, edo edo dorpeagoa garenik e, gu hortan trebatzen gara, eta beraz Gustatzen zaigut eta gustatzen zaigunez trebatzen gara eta hor sartzen gara zirkulo batean, baina zateizut. Ez gara ez beste baino gehiago, ez da gutiago ere. Zein da zure bertsolari gustuena? Mm, ez agit, hain eh, hitz erraite ra aldizkizut. Horrein eh, dela urte batzuk arte beti erantzuten noen Jose Agirre ba, zelako bertsolari bat, Ba, Zagit nik ezagutu dudana berarekin kantatzeko plazterra ukan dudala taz, Erabat gurekin ibiltzen zen harren ba, ba, Guk gu ezagutu ez genuen mundu baten testigantza gantza e, zekarrelako ez eta gainea etzen bakarrik adinean ezberdina ba, ba, izkeraan gauzak egiteko moldean e, Zagit, kantatzeko moldean ezberdina zen eta orduan beti erraiten nuen Ba, Ninoiz eingo ninzakela olako bersoari bat izan, eta orduan beti beraai hartzen nuen helguru bezala gero babistan ba, da beste hainitz ere maite ditudala dela baino. baino ez du kein inorra hartuko bere osotasunean ez. saiatzen sa, sa naiz ba, babakoitzaren gandik gustatzen zaizkian gauzak e, gozatzen eta... Eta azkenean jartzen mazara pentsatzen denek dute edo gehienek dute zerbait guztatzen zaitan ez eta, eta gozarazten hauena eta orduan hola ikusten duanean eta hola e, gozatzen duanean bersoa hainitz gozagarriagoa hiluditzen zait. Nola sentitzen zara behtxo bat botatzean? Dependitzen du ze Berso botadudan, batzutan, edo nolan nagoen batzutan, bestetan baino hobeki sentitzen naiz e, Zuk Berso honbat botako duzula badakizunean, eta hiendeak ez dakienean, adibidez, oraindik ez duenean entzun. Ta zuk susmatzen duzunean, zure baitan dagoena ona dela. Na, sensazio ederra da, e, da, da botere sensazio bat, kasi-kasi, ez? E, E, ezakit, ezer ez dagoen tokitik txinparta bat piztea bezala, edo, edo sultiki bat pistea bezala, ez. Hori ederra da, gero batzutan, alderantzizko ere gertatzen da, behin deak uste du kristona botako duzula, eta ez momentu horretan ez duzu deus, eta hor, ba, ba sentitzen duzuna, ez da hine ederra, baina... Ezakit, ni bizitzen, eta eguneroko bizitzen, aski persona segur zalean haiz edo ez zait gustatzen arriskua, ez zait gustatzen ez e, e, e, dakit gauzak kontrolpean ukaitea gustatzen zait baina baina berztan egiteko momentuan hainitz maite dut bertigo hori edo edo adrenalina momentu hori ez saltu egitea ta, eta ez diakitea zure oinen gainean eroriko zaren ala ez ez eta gaina normalean ustez duzunean Uste duzunean eroriko zaela tak zure oinen gainean aterraztze hori ez eta iruitzaitze oso sentimentu errra eta eta bizitzarako ere balio duena ze bersotan hitzetan basatzen dena da konfiatzen zarenean erortzen zaela eta eta bizitzan ere beste alor hain hitzetan hola gertatzen da beraz gehiegiez konfiatuaz bare eta eta gozatu bidea, eta saiatu beti onen gainean erortzen. Orain, ariketa bat jarriko dizugu. Bertxo hastapena guk eman eta zu bukatu beharko baitu zu, prest? Bota! Kapable hote zira bertxoa bukatzeko Baizu kapable izan baitzara hasteko Naiztanik bukatzerik etzinun usteko, Ardezagun kantu bat denek abesteko, Ardezagun kantu bat denek abesteko. Nola ikasi duzuzuk bertxotan aritzen, mere zu bezala se aurbat izan nintzen bestekin arituz bestei aditzen bersolari bezala joan izan ditzen bersolari bezala joan izan ditzen Gogoratzen naltzara zurilen kantuaz. Ez, ez naiz gogoratzen, etzen izan iaz. Gainera persona da anzteko kapaz, gauza onak ez dira gogoratzen luzaz. Gauza honak ez tira gogoratzen luzaz Kontentzinen unat etortzea? Bai, biziki, biziki egiaran hainitzen maite dut e, etortzea ikastoletara eta egotea e, zue bestalako jendearekin ze Beti, beti arritzen auzu eta beti egiteitu zue e, oso galdera biziak eta freskoak eta beti deigarri azait, jakiteaz du hei zein interesatzen zaizuen e, hainitz balio dit e, bersotan egiteko, eta gero zakit, kastari bezala ere bai, e, iruditzezait egun kastariak ohitura bat dugula inertziaz beti gauza berdintsuak galdetzeko eta eta beti, e, zakit pixkat, googleen amaten dugu izen bat, eta Eta hain ba, zinekoak galdetu duena, ba, pixkatz itz ez berdinekin galdetzen, saiatzen garela ez, eta zuek ba, gugelik gabe egite zuek gauza horiek, eta uste dut hain itz eta hain itz freskoago, hain itz ez takit, lasaiago eta biziago e, ateratzen direla elkarrizketak, eta hori maite dut. Zer nahiago zu kate, kasetaritza edo bertsularitza? Ez dut uste biak inkompatibleak direnik, baina galdetzen badiaztu zer dudan nahiago Bersolaritza erantzun moizut, kastaritza baina ez maita datu dezaket eta, eta, eta, eta gustola egiten dudan zerbait da Baina, baina momentuz nire pasioa edo nire tripak mugitzen dituena e, Bersolaritza da Norekin ikasi zenuen bertxotan? Eh, ber Zustand hasi nintzen, eh, bezala ikastolan, e, klasera etortzen zen orduan, eknez talkatzena. Eta gero santza ginuen, e, gure endaiako ikastolan ni urruñarra izan naharren, eh, oraindik ez baitzen existitzen urruñako ikastola. Ni isuna adina nuenen etortze zela baginola berso eskola deitze zena. E, eta izaten zen ostira lartxaldetan eta Ansu klase guztia gelditzen ginen, ba, zelako aukera bat futbolpartida bat jokatzeko eta gu bakarrik gelditzen ginen ikastolan, eta gero etortzen zen ba, Jesus Artzause hamettzen ariita ez eta, eta bon, hor eta gero utzi nuen nahigo gain nuuen pilotan aritu eta, eta gero ba, berantago berriz lotu nintzen, eta hor, ba, Carlos Saizpurua zebilen e, iparraldeko ikastoletan, solaritza erakusten eta horpiskat asin nintzen berriz eta jende horrekin, gehi emadoiek izan dira beste batzuk ere bai eta gero ba, ba, norberak lan zenduena eta norberak norbere interesen arabera ba, jorratzen duena ez. Guk egin ditugu galdera, baina zuk azetari zarenez egin nahi dituzu galdera batzuk Bai, e, ni galdetuko nizueke, e, zer den zuen irratia, bakoitzarentzat. Ja, ze irratiaren zakitz, ze irudi zuen edo zemaite duzuen entzutea edo e, noiz egoten den piztua zuen etxean eta noiz ez, noiz entzuten duzuen ea entzuten duzuen edo den orgibelean den soinu bat. Nik berez ez dut askotan entzuten berez. Besteri gabe batzutan nireitak. E, Uztendit begiratzea, zegoen berak bakarrek begiratzea. Autoan entzuten dut pixkat. Nik asko entzuten urme, entzumaino gehiomaitetutana da... Nik egitea ihatiak, galderak pausatzea... Eta horak oga gauzak. E, ni e, an, ez dut antxu inoiz entzuten, baina batzuetan... ...pizten dute eta entzuten dugu pixkat a, autoan baina etxean ez. Erratia entzutzen duzu henean, e, gertatu zaizue, imaginatzea ahotso bat, eta ahotso gibelean zuek pentsatzea ze persona zen. Eta nolakoa zen persona hori, eta gero persona hori ezagutu duzu henean, konturatzea berdina zen zuek imaginatu zen beharakoa, edo erabat desberdina edo hori itzaizue inoiz gertatu. Bai. bai, gure ihatian bada batzit deitzen den bat. Eta ikusi nuen, egun batez, um, bo, etohi zen ikastolarat. Da egantzuen berak egiten zuela gure ihatian, menuen bat ere imaginatzen hola zela. Hortan ustean dugu gure sola saldia eta aurrengora arte. Aio, mili eskerzu estrai. Mili eskerzu, hei, eta nahi duzu eno arte. Aio, Kale kantoian, bueltartu eta eskale bat beti bertan osmilakoa laztan zenuen, emekin ere galtzetan. Biot zapiskat guzkurtu baina, irri parra ez bainetan. denen zateren ez dagoen, gaur mundu honetan. Eksia kolpez gelditu eginda semaforoak gorritan Kotxerik kotxe da bilen hori ikus izan dut zarritan Bentan ilan joeta klinexak esken idizkit birritan Barkatu baina zetaz gobat plantxatu berri patrikan. Modazko prenden iragarkiak biderzeko karteletan, ta zubiaren beste aldean paretazikin batetan irugutiko mutur beltaude baloiarekin inolgetan ikito hauek ze potxoloak izaten diren uhumetan ekiskalean agure zarbat farola bati oiuka Piskat gorago laumutigazte barruraino txutatuta Egia esan nie egun hauek ipintzen aute zututa ordu honetan kale honetan beti ataskoa duguta Zitan ofizinako zerraiean daukat giltza Langabetuak ate ondoan planaren esketa biltza Nakusin batek jandu elako berriz bere itza Daukanak dauka besteak zaunka Horrelase da bizitza Batzuek pobrek jaiotzen dira Beste batzuk da nan jabe Baina mundu hau behin bizitzeko Bakarrik jaioa gaude Postak maira al chatueta nagoni de punta madre sol la fai de rajaso sillero eta colperik ko gabe ten hankak buruaz gorago etiketasko jantzi artean, sentitzen dena arraro patrika pero eduki arren bihotza utxik badago eure bizitza galdun dena eta kabatuta ago bikairo eduki harren bihotza utzik badago eure bizitza dut galduena eta kabatuta dago Gasta inak erreartian, gasta inak erreartian, chipri chaplapun. Gabo, gabo, abo, ziki galo, daigun. Ui, ui, izan da gustien zule, urren arte. Urren gorarte!